Eh, kitabu cha matendo ya mitume Mlangu wa tatu Kito cha somo la leo kinasema Wapatie watu kristo badala ya sadaka Au nazo kakisema kwa ubora zaidu kakisema hivi Wapatie watu kristo kabla ya sadaka eh, leo kwa, kama mkutadha tutakuwa nyu mlango wa watatu mlango wa tatu, katika vitao milango ya matendo sio mrefu sana lakini mrefu kiukweli mstari 26 mwingine inakwenda ifika kwenye 40 50 na nne lakini huu kidogo uko 20 sana na utasoma tosomaramoja e, to, nusu na tutasoma wote leo mstari yote 26 tutaimaliza em um, tutaona ni kisa tu kama utangulize tu Eh, kuna mtu mlemavu Badai biblia nasema kwenye mlango Wane kwa mba likuwa na miaka kama robaini hivi ya umri Alisha kuwa mtu mzima sana eh, Tangwa awe mlemavu Tangwa zariwe mlemavu mpaka miaka robaini Mashake likuwa ni kwa mba Na likuwa anabebu wa na watu Kama hivi mnavuona wale wa mba omba eh, Anawe kwenye mlango Mlango mzuri, Kwa na jina mlango mzuri, Na nikana hile kala yasa Wemu na milango mingi mingi eh, Ni kama imi kanisa mikuba mikuba hii ya leo Ndi wakutu na wa tena miango moja wakona na na pita padi ni na pita skofu mingi na pita watu wakawaida, mi Wadae eh, anakutana laginga Petro Tokusoma hicho kisa kwa undani Anakutana Petro na Yohana Wakina wanapita pari kwenye ule mangu wanangia ikaruli Kuomba, kusali U, Anajaribu kuwaomba Sadaka kama ambazo Anaomba wengine hoti Kwa huko pari kwa jiri kuwaomba-omba eh, Laginga Petro Wanajikuta hawa na hela eh, Sio kama wa leo Anatoka pari asema mjona kupa gari mareva wa arusho, Joe hapa nakupa, yana na yana nakusanya mas, sadaka za matoto kwa maskini wote. fa naza kuzita wania na kwa sabo hazimumi. E. e Wewe na na we, harmonize na onekano na imba vizuri una tubari nakupa na gari. kupana gal, ahawa kuwe, wao kambi ba hatuna sadaka, e, sisi na sisi ni kama we, hatuna chote chote, ina tunakizuka mnyetuna Kristo wakampatina na Yesu Kristo, akapona. Mwami, leo hii tunajukumu eh, La kuwapa wanadamu Inazakana kawa siyo mlemavu wa viungo Inazakana kawa siyo kiwete Inazakana lakini tunajukumu La kuwapa wanadamu Juna na Yesu Kristo linalo ponya Linalo okoa eh, Linalo eh, eh, Mbalo lita, lita eh, Mbalo kwa hali ndio wanano koreo Tutawana Ichokisa kwa unani wake Ehm um, ni wa 3 wa mambo yalikuwa yametokea kwenye wa 2 na wa 1. Eh, matendo kitabu kizuri kwa sababu so, kinatufundisha namna ya kutenda kama watu wa kama mawakili wa Kristo. Inawezekana ni na nina peke yangu. Nani ni wakili wa Kristo? Wakili wa Kristo ni watu wa, wakili ni nani mtu anayewakilisha. Kristo. Katika kidogo ulicho nacho Kidogo chochote kile Ulicho kipata kwa kristo Hemu fanya kwa niyaba yake Chochote Chochote Sio siungerezi le pesa za dunia hii jamani Naungerea Ile huduma alio kristo duniani Sisi ndo mawakili wate Tunatakiwa Tunuakirishe kristo Kwa yu Ama wakili wa kristo Kwenye miangu wakuanza na apiri ambao tumesoma pale Angu wakwazo wikawa umu wiki, ya, wiki moja, wiki ya kwanza Angu wapiri tukakawa umu wiki mbili Kwa soo kuwa mrefu zaidi Wako wanaji kusanya kusanya wanaji tafuta Jinsi ya kuanza kufanya kazi olio Pewa Eh Wako wanaji tafuta Na vipawa vya mungu vina kwa kiwango kikuba wana nena lugha hawa hawakuwahi kuzisoma na wao wenyewe wa hakuwa ameenda shule kwanza. Tunaona kwenye wiki mlango wa 4 hawakuwa shule. Mlango wa 4 usara Petro na Yohana walipoona wanasema mbona sasa hawa hawa hawana shule hawajasoma popote. Mbona wanafanya mambo makubwa? Wewe kufanya mambo ya Kristo huitaji peshe zipi? Wala huitaji degree. Wakati wengine wala huitaji kusoma na kuandika. Wakati mwingine Problem ni saadhi hatu tayari usoma kwaani Mungu anawaanambia Biblia inasema imeandikwa sehemu yake afanye. ni ulize yule mwanamke wa Samaria kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 4. Kwenye kisima cha Yakobo pale, kwenye kijiji cha Sukari. Alipokutana na Yesu, aliokoa kijiji hajaokoa kijiji Alikuwa inaonekana yule mwanamke alikuwa ameenda shule sana. Ah, jamaa baada ya ba, bana, shule kweli kweli. Aliyopiga injili ya nguvu ya neno la pana. Alienda tu akalieneza injili kwa, kwa kinyo kinywa chake. Bas, baada kuna yule ambaye alinenwa na manabi yuko hapa hapa. Wakasema, "Hii kweli? Hiyo ni kweli." Kwa sababu so, wakasema, "Kanisema ni tabia zangu zote na inaonekana ndiye masihi." Wakasema, "Tueleke tukaone." quem negou isso hoje? isso é de capa de esquema. agora quando me plangam conosco, a cabeça agora quando o papá conosco tafute ok, quando o ato engenheiro, o homem pode o homem pode Kwa mbeko mfuru nikipeleka njiri, kuna watu ambao nikipeleka njiri nikiwa pamoja na mtoto kwa tanielewa kuliko nikiwa labda na mzee kama waho au nikiwa na binti kama yule, naweza nikasikiliwa kuliko wengine bado watu wakasikia njiri Kama vile yama vinu manauke msa maria lipeleka njiri kijiji kizimaki kaka Kika okolewa, yamkini kuna mbao haukuja ndi wa kemi waja, lakini kwa semu kupa wali okolewa Kwa uh, jinsi matendo wa mitume ya navyo eh mwanao mitume wanavyotenda wakijitafuta. Kwa sababu so Yesu aliwaacha kama katikati. Alitoa hapa tu aliwapa nguvu ya Mungu. Aliwapa wao akwambia Yesu Kristo metupa nguvu moya metupa ametupa Biblia hii. La <coughs> kama unataka kuamini metupa kinywa cha kuitafsiri hiki hapa. Eh unataka kuamini. Basi tutaona hoja kadhaa ya mlango Mlango mrefu kama uhu Sio mrefu sana akini sio mfupi vile vile Tona e, hoja kaza Hoja kwazi nasema Doileile ambaye na beba ujumbe Wasoma la leo e, Kuwapa Watu kristo kabla ya sadaka hi, Kuna vitu vingi Watu wanavitaka kwa kristo Wanaenda makanisani Wakienda kutafuta Ukonjaji wa milini Wakienda kutafuta ufufuo na uzima wa uongo. How come? By the way. wakienda kutafuta kazi. wakienda kutafuta baraka marimbali. wakienda kutafuta noto. Waote shu vya kuton. Yuhi hivitu vya zavina tufauti na hizi sadaka wa nazoomba hawa. Na wengine wakiena kutafuta pesa na mari na utajiri. Na mafani keo na ajira na kazi. Nakiri. Tujifunde kutoka kwa kina Petro ano me tudo me na petróleo é o ano, tá se analisando capla é a o que ele, é, o aluno não, não vai tu tu tu aplica tu o o o o wokovu wa Yesu Kristo. Hicho ndicho ambacho makanisa yanataka kufanya. Hayataka. Yako tayari kuwapa vitu vingine na bahati mbaya vile vitu wanavyotaka kuwapa vinakuwa ni feki. Ewe wewe waambie mtu anayekwambia kwamba kwa yuko hapa Dar es Salaam anafufua watu. Na ana kanisa la watu wengi kweli kweli na na mjengo huko na paa zaidi angani. Na unaweza ukaja kubunjuliwa na na ndege na, zinazopita kwa sababu umeenda juu zaidi. Sawa? Huyo mtu wapa watu kweli anawafufulia watu. Hakuna ni fake. watu wao watarabenda kudanganywa. Loso watu wana masikio ya utafiti, basi wanaendelea hivyo. Kuna shetani anaimbe. <laughs> Anaweka dola tu. Kwa hiyo wanaendelea kupotea. Jamani, tuma makini. Naone naye. Loso ma, mama mungu sasa I don't care. Ana nini? Ana faida gani bwana? Juzi eh, ni kwa na mangalia uh, Ni mekwa na tao fano wako sowa menigusa sana Ni kwa na mangalia headmaster wangu wa sepondari Ni wame kwa ambila tuko watu na jaribu kujaribu kumtibia Kumuguza hapa na pale Badaya kwa mefariki Ile tuko tunamweka je, kwenye jeneza kwa Niliangalie ile sura ni akumbuka kuku waki Jinsi ni hivu kwa kita. Changa, kidogo dogo, sefumani kwama fupisi ya chane sana na yule yudogo yile. Nikwani mempita kimo kinongo. Na kwa jikumuka. Nikikumuka ukuwake. Nikumuka hekimazaki. Nibu kwa na mwona. Kwa mba ni mwiri tuko pale roho hajitambui na hana mpango mjitambua mirelo. eh Nina zima pana. Kuna haja ya kutafuta visivi kabla. ile roho hili ambayo yunakana. kuliko umwiri naonekana. eh ndifun ukiona mambo ya Mungu hayana samani sana njoo siku moja tukamtanza kule pale watu wangu pale nitakwenda hema uonyeshe na na alafu utagundua kwamba eh ya Mungu yana thamani amen amen wapi watu kristo badala kristo au watu kristo kabla kristo na vitu vingine wapende lakini aanza na kristo waonyeshe vitu vya. Sio lazima kuwahubiri tu injili. Mtu bila hata kesha wakokoka, lakini wape wape uvuvio, uwepo, nguvu za Kristo wa waongoze. Wa Katika hali ya kutamani kujua neno la Mungu. Labda nini mabinti mko hapa, awezuka njua mkapata waume ambao labda mambo ya Mungu sio karibu sana. Hawa Hawamjijui. Definitely najua hamtaolewa na Uislamu. Wala hamtaolewa na na na, na na na sijui mtaweza siwezi ngawa semea sijimyo yenyewe. Lakini Labda kawa yuko nyuma kwenye neno la mungu Hakikesha kwama Kwenye ule mji wako Una Una Una msema kristo Mpaka anaumbika kwenye ule mji Amen Eh, hey. <coughs> naman Alipata habari za Nabia Na actually na, eh, Habari za buwana la, la mungu Nasi nika sema za kwa sababu kwa krisa kwa duniani Ruhake duniani kwa jifunua kwa jazariwa na manamuke Kupitia kwa kijakazi Yani kile ambacho Kinafanya kazi nyumbani kwa jemedali Lakini hakiwezi hata kikamuona hata siku moja kwa sababu Jemedali uko juu sana kijakazi kuko kuchini Kina shinda mashambani Kikitoka kinani kwenda kupika Na mgini halikuwa hana wa kumpikia Akuwa tunukuchota, chota, chota, na kufua na kufanya kama kijakazi, kutoka Israel. Lakini baada ya kusimamani, hakuwa ukoma huko. Ulimtana na ipote, ulimtomba naenda hana Kristo. Kuna Kristo huko kule, uemfikiri ya wazeka, kule kunana bifo. Hano eh, uengaresta kuhu, Baba, samahani, lakini kuna lakini lakini si awe hatu ni tukangalia. Of course, wakapitia kwa mfalme, mfalme akanika barua kwa kwa na kwa, kwa mfalme Ahabu. Ahabu akasema sasa mnaanza kunichokoza. Fuko wao zinaenda nini badaye na ami akapona ukimi ni ami. Okay, ni kama ukimi. Eh, ile ni, ni bacteria lakini ni yale. Yeye eh, akapona ukoma. Hojaji anasema wapi watu, watu kwanza Kristo wapi watu, watu Kristo badala ya vitu, madarasa da. Mimi nafstairi wa kwanza anasema hivi. Ehm. Um, Ngo gaidawa tunasoma hii mistari lakini leo hatuiesoma sio mbaya. Tutakoe tunasoma tukiwa tuna ihubiri. Sasa so, Petro na Yohana walikuwa akikwea pamoja kwenda hekaruni saa ya kusali saa Tisa Enti subambe hapo kwa. Walikuwa naenda saa ya kusali. Wewe mimi wewe una saa yako ya kusali na mimi? una saa kusali kabla ya kulala una saa kusali kabla ya kuamka una saa ya ibada ya katikati ya wiki wewe eh. uko na saa yako eh la la mimi ni mmoja wapo kwa sababu nilikuwa tukio lilikutana nao pale lakini naamini uko anaenda zaidi ni vizuri pia tuifunze kutoka kwa mitume kuwa na muda mahali mlio tengwa una saa kusoma biblia aunauliza maswali magumu sana. Ni yeah. swali ya msingi sana ndugu zangu. Ni ya msingi, kwa msingi kwa maana ni ya chini chini, yaani hatujaadaiwa vitu vikubwa kweli kweli. Eh. Hatujaadaiwa vitu vikubwa kweli kweli. Hmm. Msario wapinzana sema na mtu mmoja aliyekuwa akiwete tokea tumboni mama maye alichukuliwa na watu amaye alimwe Walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitoa mzuri ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingiae Karuni aliomba apewe sadaka msari wa nne. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, "Tutazame sisi. Mimi pia tunapokuwa tunashughulika na mambo ya Mungu Tuwe na tabia ya kutazama kutazamana machoni. Ni sababu mwanyingine kitokea mtu labla menjificha, na simuoni labda kamera imeficha nataka tuonani. Na hina ki petro petro je, na yohana. Na yesu, kisoo mwanyi kitapu kamaal kwa mlangu wa tatu, alimu kuwa na ubida yikuwa na macho. Ili Iri kusuda huni kwamba je ujumbe eh? Nimeani adikwa. Ikiwa mwanamume unaweza uko ibadani umehaa uh, huko uh, hivi ndio umekaziana macho. na macho, macho usingizini. Eh. Tutaseme sisi, yeye yeah, anasema m, mm. naona walipomwangalia kwa ukali na yeye eh, kama kama anakuepesha, alisema aleta macho hapo tu unani. Msali e. watana wa, wa, wa, akawa wa, akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao, lakini Petro akasema mimi sina fedha. Waladha dhahabu lakini ni icho nacho ni icho ni kupacho kwa jina la Yesu Kristo wanazeriti. Simama wende. Hmm. Hii ni taswila ya watu. watu no, ni nacho ni Yesu Kristo wanazeriti. Inazekana hatu na karama ile ya kusimamisha viwete na kuwafanya watembe. Nekini, watu wote tunaneema ya neno la mungu linarokoa. Eh wewe ni mara mia mpo afa akiwa kirema akiwa kiweta akiwa mlemavu neno ndio nasikia linakubalika siku hizi eh akiwa mlemavu sijaweza kumsaidia chochote sijawe kumuinua alipo labda akafa na lakina lakini akafa amemwamini Yesu kristu ile ni kubwa zaidi eh, wambie, lio kwa hiyo wewe wamii nguvu aliyokuwa nayo Petro na nguvu ulionayo wewe na mimi ya kwetu ni Ni ile ile amkini ni kubwa zaidi. Eh. Ndiyo Hivi haina tofauti na mlango wa watano, mwanzo ni pale mlango wa 5 wa kitabuti cha Yohana. Petero Yesu alikuwa anapita kwenye kwenye um okay, shambani pale. Alienda akapita sehemu kulikuwa kuna wewete wasiojiweza mbalimbali watu wamelala kwenye hapo karibu na na, na, na matao eh walikuwa nasema taula ya e, ambao walikuwa wanasubiri msaada kwamba akiingia katibu wa maji hapo ni Yohana mlango wa 5 mtu akiingia wawanza anapona ugonjwa wake alionao kama ni kipofu naona kama ni kwete unatembea kama ni kiziu unasikia nada a dar e cada um mat não sou menina eu vou ter uma pressão na casa e na Isha, é, sabe sabia muito queira aqui aqui é a minha mãe que agora não cuja não para maluco com a minha esposa, o que é isso a mãe que eu já errei, timing, é tudo aqui mais tu Na, na, na, na umba Hele kwa asaidiwe kutangulia kuingizo kwenye eleman Yesu akamupa wakovu Yule mtu akaza kutembea Na akamwamini Yesu Kristo Haina tofauti na hii ya kinapeku Nguye kwambi ha, Situ wanachofanya mitume na manabihi wa leo Wanao njoo pate kazi upate mchumba Eh, Joe Patigari, Njoo Pati. Now what you want to pay? Okay, and kupenda when you pay, at the end of Eh, at the case, it's a bad. At that case, he's here, he's here. At that case, the hati, ni hati. Man, how how are Eh, you go kwamba kwa maana kwa jinsi hii mtu a Mungu ameupenda aliupenda Mungu hata kamtoa mada pekee ili kila amwamini. Hivi kumwamini Yesu Kristo inahitaji shingi gani? Okay, inahitaji uwekezaji kiasi gani? Wala. Ni papu kwa papo. Wanaadamu ni wajabu sana sisi. Tunashindwa vitu vya pesi na kuweza vitu vigumu. Niona sasa ivwamazo. Ikiwa kipi ni kigumu kumambia huyu mtu jitwike godoro uondoke au kumambiaumeshamewa dhambi zako. Yaani nyinyi tani mimi kusema umezemea kumambia kwamba eh hey, dhambi zako zote zimeondoka. Bwana ameshakufunika mapepo yote nimeshakanyaga na nini. Iyo nongumu ngumu ukiinganisha kumambia kiwete jitwishe godoro lako. alikuwa akiweta hajaoku tembea miaka 40 afaka jitusha kaanza kutembea na kuruka kuruka wake siku ya kwanza anaanza kutembea hata tembea kawaida Ata, ataenda na ruka kama swala kwa sababu anakuwa anaenjoy ile kitu kwa mara ya kwanza eh mka atembe kawai. atembea kawaida unajua tunasema kawaida kwa sababu tumezoea lakini just imagine kwa muda miaka 40 na watu wanatembea watu wanatembea ni, ni kama watu ambao unakuta natembea, anapata gari yake la kwanza yani anakuwa anaweza anapita analiangalia anatafuta kitambaa kama anataka kujilamba kidogo hizi kani kako kamoja na kapenda au natamani hata chumbani mlale nako yani, lakini mkakiona nayo mangombe labda 50 100 ah huko Amina mstari mm -hmm. wa 7 Ha sema haka mpa jina la yesu. Ni licho nacho mkono ni misari wasa ni sisitize. Nama ni sisitize ujumbe. Misari wasa na ujumbe mkumba hapa. Lakini Petro haka sema. Mimi sina feather. Wadadahabu. Ni licho nacho nticho. Ni kupacho kwa jina la yesu. Kristo wa nazare tisimama uondoke. Uende. Haka mjusika mkono wa kuume. Haka muinua marajan Na finu vya miguvia haka vikatua nguvu. Haka ondoka upesi. Haka simama. Haka wanda. Haka ondoka upesi. Haka ondoka upesi kama ndembe anaanza tu kudunda dunda. Eh. Akaasimama msali wa 9. Sikiliza, msali wa 8 anasema akaondoka opesa kasimama, akaruka ruka, akaruka ruka, unaona? Na kumsifu Mungu. Unawambii tunapowapa jina la Yesu Kristo watu, badala ya kumtukana Mungu, badala ya kumkejele Mungu atamsifu Mungu. Hakuna kitu kizuri kama Mungu anaposifiwa. Tanzania tukimsifu Mungu tutapata mvua, tutakula Toshiba tutakuwa na amani, tutakuwa na vitu kama hivyo. Lakini tukiendelea kujifanya kama yote yule wote wale. Tukamshifu Mungu katika amri zake. Tuukaruhusu mashoga kama mashoga. Tuukaruhusu khira taka taka. Si sifa za Mungu ztakua chache na Mungu hajishughulishi na watu wasio kwa na sifa za Mungu ni mwenye hema ndio. Biblia inasema ni mwenye haki kwa wasiwe. ni mwema kwa wasio haki na walio haki sawa. Anaonyesha mvua ndio lakini baraka zake zina mipaka. Mm. Eh Mungu kuwa bariki wote hapa. Na wao yote ambao hawataka hata kumwamini una no. Msikubali kudanganywa. Wewe nyinyi mliokuwapo mtadanganywa lakini wale kwa dunia ni duniani, wanadanganywa. Na makanisa ya duniani Sura 10 wakamta eh, watu msaliwa watu wote wakamona akienda wakamsi sifu Tunapo wapa watu jina la Yesu Kristo inafanya watu wamsifu Mungu na yule mwenyewe anamsifu Mungu msaliwa 10 wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa kiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu wakajao ushangao wakastaajabia mambo yale, yale, yale mpata Mungu amee tunajukumu pia eh mambo ya Mungu yakastaajabu duniani eh uh, tunajukumu hilo sina mada Wakulifafanua kufafanua kwa ndani sana eh labda ningusele ni hoja nyingine ndani ya hii mstari ambayo iko pembeni kidogo lakini ndani ya hii mstari 10 tuliosoma kwa ya kwaza mstari 10 ya kwanza tunaona leo hii wahumba umba wanashumbwa sana baba ma ba, ba, bara na na kweni masokoni, kwa e, ajili yangu hatua kwenye misikiti kwenye makani sapa na kwepo na nini wanashumbwa maufsini kama watu wanaofanya kazi maufsini utapata umba umba tu ana kujeneni wana mi, ungo metu taka tu asaidi wenye uhitaji kabisa lakini ina mi pakayake, na mi kabisa na ukichunguza vizuri tunayoku mu eh jambo lime li, Kuna uovu mejificha Uovu hauji ana kwa ana Uovu huenda ukajificha nyuma ya kitu sahihi Unakuja tu njimake kwenye kivuri e, Kuna uovu mkubwa Uko nyuma ya watu wanao omba e, Bili nasema sina muda ufungua uko lakini ni amini tu Au kitaka ufungue badai tumesema kwanza mlangu wa tano na tatu nasema mtu anapokuwa hajiwezi Labda ni mzee, labda ni mjane ambaye wajane wa, wasikizwe na nguvu zaidi. Hiyo wengine wanakuwa wamejitengeneza wanaoa ili kusudi wa miliki mali. Okay, okay. Wao ke ni bilionea msio yao. Eh? Lakini tuseme ile mjane wa kweli kweli ya kibiblia ambaye hajiwezi, e. labda ni ni ni ni, ni mlemavu, labda ni ni kipofu haoni, labda ni kiziwi asikine. Wa, Makundi ya watu ambao wanahitaji msaada. Biblia nasema mtu wa kwanza ni watu wa nyumbani mwake. Eh, na ukauta mtu kopa pale anaomba, lakini ukisikia tu jina lake ni ukom kubo umejaa robo ya mezi, nusu iko mikocheni. Eh. Wewe mwambie ni jukumu letu sisi wanadamu. Hapa sio wa Kristo. Kwa kwamba watu wasio Ukisoma kwenye kitabu iti awalawi Kama nugu yenu akitokea katika tiyena kawa masikini hajuwezi msiku kaenda haka ka, ka, angaika mbele za mataifa Nini wa nyumbani wa, make wa, wa, Watu wana wa, wa, wa Ibrahimu nye Wana wa Yakobo Ndiyo mhakikishe muna msaidia Na kama meuzo kama mtumwa Mkatafte era mkamukomboe Arudi kuwa huru Kanuni yake ni ile ile Ikiwa kitokea mtu mtu mtu, mtu, mtu unge, ni yani nitoe kuongea peke yangu tufanye kama tunafanya mjadala. Akatokea huyo ni mtu ambaye ana shida katikati ya wa, ndugu zake. Wao anamwacha aende kutafuta kuomba dukani sana, eh mafsini, mabarabarani huko. na yeye mwenyewe ana hiki, kadhani ni haki yake. Hapo sio kwamba na wengine ni yule mwenyewe mwenye kuomba mwenyewe, anataka mwenyewe. Kweli kabisa. Na juu yake sikizi kuna nini? Kuna utapeli, wanaenda wanaajiriwa, wana kua naomba alafu, wana pia pakulala alafu, wana pia wana uli ya kurudi keshu kwenye kuhomba, wana pia wana mtu wakua sukuma kwenye kile kigari. Lagini tutoke hapo, kwene kwenye, kwenye upande wapibu, atoke mtu kwenye ukua ufran. Mambo yake ya mkubali, labda mchagulua, labda mteulua, mmekua waziri. Labda mchagulua, mmekua rais Watu wa kwanza ni watu wote au ni watu wa ukoo wake. Watu, watu watakuwa naenda, wataenda naye kulu kuka naye kule kule. Wanaenda wale ndugu zake. Wajumba zake wanaingia kwa kiraisi tu. Eh. Wa, wa mashangazi wataenda. Inawezekana wasienda kiraisi sana lakini hawalingani na wananchi wa kawaida. Sasa inakuwaaje kwamba mtu katika jamii mambo yake yakimendea ya vizuri wanafaidi ndugu zake? Mambo yake kwa vibaya wanateseka wengine ndio wanamtuza. Toto wa raisi ni kama rais ka, ni kama ka dogo fay. Yes. Eh. Ile vile nani anapokuja kwenye swala la, la shida kama hiyo wale ambao wanakuwa wepesi wa, wa kufaindi matunda yake mambo yake anapomenea vizuri. wanatakiwa wawe eh ndo wa kwanza vile vile kum, kumsaidia anapokuwa y, amepikia kwenye matatizo na changamoto mbalimbali. Nani ko pamoja na kwa <tos> Nashoki po wapo? Mimi nasema basi na anaweza Alafu watu na namna hiyo ukiwaambia basi okay, uwe ada kumamia njo basi kanisani basi tutakao tunausaidia ukombe okay, tumimaliza labda ibada kidogo. Maana ungependa mtu ampate Kristo kwanza. alamambia, a acha na unenda kumbwa kwa yungini, hapa, huko siku utaki, kuni usisha na mama ya kanisa, kama, kama nataha kunisaidia, nisaidia, kama utaki, basi bala hachi, na nipa mashariti, wana sio mashariti, kwa hawa mashariti ya nakusaidia, nini ulio mpa, nini mjue yesu, eo hii, ma, hoja nyingine na na hizo, ma, ma, ma kanisa, ma imani imani ya wanadamu, ya meweka mbele vitu kama kujenga shule Kujenga hostali, kununua matreni, si kununua cunhunua ma ma ma helicóptera se usa neto a chopper isso, é, naquela hora ele capitou com a mãe e foi naquela hora ele capitou com a mãe e foi naquela hora ele capitou com a mãe e foi naquela hora Shule hospitali kujenga leli si kujenga nini haina ubaya namba 2 namba 1 anza timiza wajibu wako mshingo uliyopewa mm -hmm. Eh hey. wapi watu hospitali ndo zinapa watu Yesu Hapana shule pana Deni mbaya hapana lakini anza na ulicho ulichoitoa kwanza Eh hey. Ivukana faramu tukio ameajiiriwa, abra ni ni abra ni nesh, hana kwa a a awezeku tunza ngo na kuapanda wa na nini yuko ame raju. Alafu kwa joko mkutano yuko getini, anafanya kazi ya ulinzi, ameacha kazi yaki ya kiamsingi, kufanya kwa hili raba ulinzi wa poa na ya kala rafara kwa wanaguan. Atalipo mshara kwasawa ame fa kazi usiku kucha. Kwa kwasawa ukaacha kazi yaki ya kiamsingi, yeye yeah, haribu kwa njia kwa mbaya havana. Anajukumla kwenye kuwa na ulinzi Pali nilio wainda frani usalama Lakini kazi yake ya msingi ya liyo eh? Kazi yetu Wa kristo ya kwaza Shio kujenga ostali shio kujenga Vitu vip, alafu no vipimo vya kanisa Lirino kamirika Kwa kwa miwananawa nanangajika kwa kila Vipimo Vya kanisa lirino kamirika Ni kiwango cha Habali za kristo zinozo watu <S preachy sucking noises> hoja apili Naanzia msero wa kumina mweja mpaka wa kumina sita Ida umeenda um, Hoja apili nasema Kubili kweli Hata kama Ina na kwa shutumu wa nadamu Enu shangaye wama ili neno halitawafurahisha. Najua imetupasa. Hiyo ni kweli kabisa. Imetupasa kunena nena habari za Mungu na kuapa watu maneno wa ya matumaini kweli kabisa. Ah huwa ndiye changanya sana. Ingine haida niondolea na haimuondolei mhubiri wa kweli wakati mwingine kuwaambia watu kweli Isio furahisha baada inawachibu inawatibu kiro. Mfano waki ni nangasema mm -mm. Mtoto wata kama nariya kiasikia ni mchome sindano Hili kusubi ya pono Ukusewa mbona nariya sana tu mwache basi Atafona ugonjwa waki Sika matumia wana kilogo yu hoja <mimu> Mstari wa kumina moja mpaka wa kumina setu manena, basi, kuwa, na meona Petro Mtu sikia manena niya sema Petro Basi halipo kuwa Akiwashika Petro na hivana yu nariye pona Watu ote wakawakusanyikia mbio Hatika tao lile liloitwa taula ya Suleimani watu sana kwa hiyo wametoka kumpa fanya ule muujiza wamempa Kristo amemwamini Kristo na kupona vile vile maana na waponya roho na mwili alafu watu wanaanza sasa wanasimama wana, taharuki ya kushangaa watu yenyewe ni watu gani sasa mbona kama anafanya vitu tofauti kawaida watu wana wanakaribia na kuwa Zingira Hata Petro alipo yaona haya akawajibu wale watu Enyi waisraeli israeli Mbona mna haya Au mbona mna tukazia macho sisi Kanakwamba Tumefanya huyu aende kwa zetu sisi Au kwa utau wetu Yani kana kwamba sisi ni wenye haki Watawa sisi Kanakwamba sisi ni watawa Petro alikuwa haje kama ni mtawa Mtakatifu Lakini yao hii, kuna watu wanajita, wamejipa vya uvinaitu wa watawa Yae mwendelea kumchokoza mulu Wanadamo yo 013, yani petu wanambia hivi vitu vyo fanyika hivi Musi anze kutuingiza mkandani kwa mba sasa sisi Yani hizi sifa mstupe sisi mbeja nata kuambia Sio sisi 013 e. anasema, Mungu wa Ibrahimu na wa Waisaka na Yakobo Mungu wa baba zetu Hame mtukuza mtumishi wake Yesu ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato. Aya maneno ni matamu sana ya kuambia kwamba ah jamani ninyi ni wapeno, ninyi ni wana wa Ibrahimu, ama lazima ninyi ndio mlio e, na kumsaliti. Aya maneno sio matamu sana, ndio siyo nasema mtoto huyu kinoje lasemwa hubiri kweli, waambie watu kweli hata kama inawashutumu na kuwa na wakati mwingine na kuwa hukumu. Sisi tunapohukumiwa tunatengeneza na Mungu wetu. Naongea peki yangu. Aya anasema Mlimsaliti niko usalimu 13 na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu yule mwenye haki mkataka mpewe muaji wewe ni baraba huyo. Mukamuwa yule mkua uzima ambaye mungu wame katika wafu Na sisi tuma shahidi wake Hapa kuna bali nyingi sana zakongea Na kwa imani katika jinalake Kazi ya imani kazi ya kwaza ni kuokoa no ro Amin. E haba tunawana kwamba kina chofanya <clears throat> kazi ya kazi imani katika Yesu Christo Na imani katika Yesu Christo kichwa kwaza na chotupa ni wako Na Yesu Christo kofa maskini Lakini mamini Yesu Christo nakuwa na uzima wabile eh licho kilicho hapu Ehe aya luka yule mkuu wa uzima ambaye Mungu katika wafu na sisi tu mashahidi wake na katika imani na kwa imani katika jina lake jina lake e, jina lake limemtia nguvu mtu huyu mlaye muona na kumjua na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ni nyote kuna vitu vingi ndani ya eh, kipande kipa, kipa, cha maandiko kile kwanza Hawa mimi njiri za kualaga, lagai na kuambia vitu vizuri Hapana asema nini indio chanzo cha mata zootu Niumiumu uwa nini Na walikuwa wawili tu ye Wangeza kushambuliwa wangeza kupigwa Unaeza watu kama kwa nyoshea vidole Wewa mmeuwa na nyosha vidole vya kutoshu kwenye kwele hapa nili Na vinyosha vingi Eh? Aini pia mbali na hiyo, ambayo dohoja kubwa hii ndogo, hii hoja ndogo, ndo hasa, msingi wa iki kipengele kidogo chapi. Aini pia tunona vitu vingine humo, tuviangalie, eh, anasema, uh, u, wow, kina Petro, na hui anahunga ni Petro, lakini anahunga kwa niyaba ya hote wa, ya Yohana, pia. Hawa baby sifa hizi kwamba ni zao. Anazima msizani utakatifu etu. Msizani utakatifu etu. Eh? Anazima huyu ni yule yesu yule. Leo hiyo kitokea nabi huyu. Wama, wama, manabi wao. Chocho cho, tu waleju. Hata kama wameigiza wame jana. Wakampata mtu wakamulipa. Nasikia wana walipa yifu salasini. Wakishia walipa yifu salasini. Hemu ufanya. Jifanya kama wamekufa tuwe. Hemu na kufu. Pufu tapumzi kabisa su. Afu afkeje anaasahau anaanza kupumua mm -hmm. eh baadaye kesho akija kuigiza sasa Wakareta na, na kamera alafu akam mm kitu -hmm. akainuka hivi ehe wanampa kipaza ehe eh, uh, twambie gani ah wao ni mwaka wa 3 tangu miaka eh uri kuna usari wote ulishaje kutembea mpaka wakajungana sikana kama muimbele Sama mimpi. Eh ni cawai kau Eh, wi kau aje. Ma, urusan Eh, Ah, Eh, Si, ni Wanabeba zile sifa. Situ anachofanya Petro. Mm -hmm. Nye wambia. Minu ambia kwe. Mm -hmm. Kwe nye wambia. Haipatika nisemi nyingi. Nasewe. Sikujipa mimi. Ama naino sikujipa mimi. Sikujipa mimi ama naino. Kwa tu rono kwa mba, bali na mengine kwamba watu lazima tuseme kweli hata kama inawafanya watu ni comfortable hawapendezi waambie ukweli. Kitu kingine mkanye mtu ndipo atajua tatizo kosa lake. Lakini zaidi ya hapo tusibebe sifa za Mungu. Eh. Kitu kingine naweza nikahubiri mambo labda ni magumu watu hawaelewi nikafafanua watu wakaelewa. Siwezi nikabeba hata siku moja zile sifa kana kwamba mimi nimesoma sana nikajua alafu sasa mimi Lazima tuwe na hofu na kutetemeka mbele za Na sita kwa mbia na mbele Kabla kuja hapa na bada kutoka Lakini lazima nimudusia sefa utukufu mungu Kabla na bada Hoja inaifuata Hoja ya tatu Hoja ya tatu inasema Nifunza mfundo wa vitu vya msingi huko. Na yfundaki tukinaita hard preaching. Hard preaching yo ni lugha ya Kiingereza ni mahubiri yasiyo ya lele mama lele mama, hard in vitu vigumu. Mimi Yesu Kristo haku, haku ndio zile injili suko, na kuhubiri zile zilizopita. Injili ya chumvi na injili ya sukari. Tunaona kwamba injili ya Petro hii ni injili ya kitoto, ni injili ya sifa sifa na, na sukari. Hii ni hard preaching. Uuhu, mahubili ya kweli Ni mahubili ambayo yanafuata mfumo na ito hard preaching Au njiri ngumu Njiri ngumu Yesu wakawamia kwenye ruka kumi na mbili mlangu wa, rabaina, kumina, mlangu wa kumina mbili Mstero wa kumina mbili Mstero wa kumina mbili Mstero wa kumina mbili Mstero wa kumina mwajapo Mnadhani nimehoja kuleta mani dunia nila Mnokoja kuleta upanga Nimekuja kutupa moto duniani. Nimekuja kumtenga mtu na manae. Baba na manae. Mama na bintiye, Mtu na mkuwakwe. Kina mtu, na... mtu nimekuja kuwa tenganisho. Semi njika kasema. Apendaye baba kuliko mimi. Hani stahiri. Ten... Apendaye mama kuliko mimi. Hani stahiri. Hani stahiri. Hani stahiri. Semi njika Mtu yote siku chukua msaba wake kina siku. Na kunifuata. Hawezi kuwa manafuzua. Wezi mani njika. Hawezi a leo anawafundisha manabii wa Tanzania anamwambia kabisa mfuata Yesu ndo msarababu hata hawezi hata kadhibu kusema sadaka zitani zisasinya petro leo mbali na sadaka zake i don't care hard bridge petro anahifalia na sehemu nyingine nyingine hoja ya tatu ofrining ndo ya mwisho kwenye mlango huu Yani wamisho kwa zemu sarafu na sampa kushina sitema mungu husamehe wasio juu na kuahukumu wanaoka na ote no ote na madami ni ote no kosefu Tukiwa. tu kwa kama hatuji mungu na Lakini. Tukijifa, tuki jifai, tuki, aki tukamea ma kujua alafu tukawa tunakana, tuka haki e, tuka kijeri kijeri, bibrinza semamu uhapanaleta, huko hara titena ni samahari. <coughs> Tunyona huo, imtunde, imtunde, imtunde haraka kido gu, sorry, wakumi na saba, imesomere imistali, hivi, basi sasa ndugu, ndugu najua yakuwa muri atenda haya kuwakuto kujua kwenu ilo ndokuenda kwenda riso jua. ama unadau niambia kwamba masadukayo na mafarisayo na maherodi na walimu wa sheria na waandishi na waku na wazee na kina hanasi na kina wako kwenye ile kundi na kutokujua unakuwa unajua vizuri tu kwa sababu walimu vafanulia herodi herodi akasema ifi christians aliwa wao em nipe nipe basic kuhusu christo ni nani nitujue hata tusumbua hata ninyang'ae keo Mwana inajulikana hatazaliwa kwa ni mjua Dawdi Betreema mbapwa Dawdi alishu kundoka hataka po tazaliwa Wanikuwa na juwa vizuli Badai wakajifanya na sema Uyu watujua ato kako sio hawa na wasema Basi sasa nukunajua ya kuwa Mnili haya kwa kuto kujua kwenu Kama na wakuu Walivyo tenda kuna wakuu Alikuwa wajuje Mtu kama nikodema alikuwa wajuje chochote Alikuwa mkuu wadini mbaka yasa Yohana tat ni kodemu unakuja kwangu usiku nakwambia habari za kuzaliwa mara pili wewe kwamba ni kuingia kupasua tumbo na kuingiza tena mtu eh? wewe ni mwalimu wa Israeli. na hujui mambo haya yani akawa anashangaa anamhurumia walikuwa wako walikuwa wajui walio kwa anajua anajua lakini mambo yale nane lakini mambo yale Aliyo mungu tangu zamani kwa kinjo cha manaimii wake wote Ya kwamba kristo wake atateswa Hameyatimiza hivyo Ameni mkwa, mkwa mjui mkwa Nakuto kujua katimungine siyo sifanzuli Ibi kwa mfano ukienda Makamanu kajitetete ya mani mimi kwa sijimu nisame Wanakusame kiraisi Anasema kuto kujua sheria sio kinga sio tetezi lakini Mungu aliye mwenye rehema akigundua kwamba ni kama wale watu waninao wale watu wananiao walikuwa wanauwa waninao walikuwa wanaua walikuwa wanaua walikuwa hawaui kuniambia kwamba watu kwa mjemani watu hawajui kabisa kama kwa nikoosa nani wanajua lakini Mungu akiangalia hakuna mhubiri aliyekuja akawapa undani zaidi hawajui kweli kwa undani hawana mgini hawana biblia Lakini sio kizazi hiki cha Tanzania ambapo Ibulia zipo neno wa mungu Lepo internet na fikia kila mtu Pana watu wanajua leo Heo hii nila hizi kwa hukumu Yesu ruambia wata zima Watu waninawi watasi. Siku ya mwishu watasimamu katika hukumu Na kwa hukumu ninyo watu kwa wakosa Kwa sabu wale watu wali ali, o ali, o ali tubo, o ali geúca, o ali amini, o com o bilhão de um dos um na na emeniar o país também. Daqui há pouco o kukul corona. É? Há o ator que o ganhou a gata Rosom. De hoje tu não é isso na watu É? Antes mamalique o a ali ali ali kwa sababu alitoka mbali kuja kusikia hekima ya selemani lakini hapa yuko mkuku luka Suleimani hapa tunaongea baada ya kristo of course wasio jua Na kuto kujua sio siyo. siyo. Mwengwa mi, leo hii sio leo hii. Ili kundi la watu siyo jua halipo Tanzania. <coughs> Wa jua. Wanakuwa mechagua kuto kujua. Na <coughs> uchagua kuto kujua. Unainja katika kundi linaitwa. Kuto kujua inaitwa ujinga. niwe kufundesha ya masomo siyo mdamreflopi. Kuto kujua jambo na no, uito no mjinga. Lakini. Kuchagua kuto kujua. Nuna ito mpumbavu Amadini ya kwenye Biblia jamani misame Siyo kwa mani meyatunga mimi mm -hmm. Yami anika ya kwenye Biblia wazi kapi mm -hmm. Imetupasa kujua Haya hata kama ni mdogo kuliko utekama yule pale eh, Kuto kujua leo hii watu wana Leo hii watu wende wa watati kusikia bazi ya kristo kwa sababu tuku wawe na uzuru Wa kusema kwa matulikuwa sujiwa na Mungu wa sema pana Niliwaletea na fasi ya kujua mkakataa. Kwa hiyo na wakumu kama wanaunjua. That's how it is. Livu ilivo. Eh? Salo kumina sana sema basi. Tubuni basi mnejee. Iza mizenu zifutwe. Emuwe eh nyo uze umu sela kumina tisa. Tuwele vizuri. Tubuni basi mreje Ili zambi sinu zifuto Hawa watu Niwa dhambi Wanatubu Zambi zao zinafutwa Ndivyo itakafu kwa kama watafanya Ndivyo anacho Hawa watu Ndo wameacha dhambi Au Izi dhambi zimondolewa Kwa nguvu za hawa watu wenyewe Au kwa nguvu za mungu Anaiz, awatu wanatenda zambi wa teni zambi Wanatenda zinafutwa Kutubu ni kugeuka Kugeuka kuacha kuamini vitu vingine Kwa mfano wa Israeli lewa wasimia 99 hawa wa amini Kristo Yesu Ikitokea wakamamini Yesu Kristo Uwetu nime huma watu watu wa teni tena zambi Watu wanatenda tu vile vile Labila zitapungua kidogo kwa sababu ya, ya Nuru inaongezeka Lakini hawata kutenda dhambi Lakini watakacho ufanya Wakimamini Yesu Kristo Watafutua dhambi zao Sio kwa sababu hawazitendi Sio usema kwa maacha dhambi uokoke Aja watu wameacha dhambi Wapana wanazitenda lakini zimefuke Kwa sababu wameamini katika Kristo mwenye kusamehe mm -hmm. eh, Lakini wanamewa leo eh, Kanuni mantra wanaisema Mantra au ni kama msingi mkuu wa ulokole leo leo levo na aulocole kwa não que tanto é na mesma na que na semana com ele qual é o potencial eu agora vou me achazar me oco quero me achazar me eh kutubu na ile somo nimesheriaandaa baada ya wiki nadhani kwanza wiki ijayo mtendea masomo sio kwa nini maana ya toba kutubu kuna maana mbili sita nisubiri masomo ya wiki ijayo kijazo lakini kutubu maana yake ni kugeuka na kuacha kuamini vitu vingine na kumamini mmoja Yesu Kristo ukishafanya hivyo utaendelea kutenda dhambi mwilini ndio Na no fine, ni sababu mwili huu, huu mwili ungekuwa ukiacha dhambi kwa nini usingeenda mbinguni wakati hauna dhambi tena? Lakini hata mtu alia aliyeeokoka, mwili wake lazima utaharibika, ataumbiwa neno mpya utabadilishwa atapewa mwili mpya. Sijujua kama utakuja mfana fanana kwa bali na huu, lakini ninachojua kwanza utakuaona damu. Eh, lakini utakua na mifupa. Mimi nasema. Kwa sababu hata baada ya kuokoka Mimi yote ndio naendea kutenda dhambi, hauwezi kaulizi kwa Farma Minggu sababu mbinguni kwa hakuna dhambi. Eh? Msali wa 19 na nasema tubuni Mneje ili dhambi zenu zifutwe. Tunapotubu dhambi zinafutwa, hatuachi kutenda dhambi bila yuko wazi. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwa kwa, kwa Bwana, apate apate kumtuma Kristo Yesu Uleweke watangu zamani Ambae ni kupokewa mbinguni Hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote Zirizo enenuwa na mungu Kwa kinjwa chama nabi Wake watakatifu Tokea muanzo wa ya mai vitu chiyo vya leo Nimekuwe pomile Kwa kwa duniani Tokea kwa mala kwaanza kama Kama mekisedeki so, Kwa kutapu cha muanzo mlangu kumina ne namana biwele sema barizake zote na kitabu cha matendo ameto mengi kitabu yako mlango wa kumi sema wote point kuatika udio wa Kristo eni kiasi tuaje kuna kifanya niga au na au na faimiti anafanya na hatimaye kuhitimu zote tu na msa Ibrahimu kina process tu endpoint yake ilikuwa ni kumfika kumfikia Kristo. Mm -hmm. Eh. Na anafafanua pia anasema hivi. Anasema Sasa sina vile simu kama Musa kweli alisema ya kwamba Bana Mungu wenu atawainulia nabi katika ndugu kama mimi kama Musa mwenyewe. Musiki yeye katika mambo yote atakayonena Nanyi Musa hari tangulia kuambia bali za Kristo. Kini of course sipeimaripwa na juu Lakini Musa naona kamari kuhubiri moja kwa moja. E asimana itakuwa ya kwamba kila mtu asia musikiliza nabi huyo. Of course katika upia wa injiri Yesu ripwa na chukuru kama nabi. E hii ni vitu vingeli na itu amana Neto mwana wa mtu Kumita nabi sio kitu ya Diabraini ni mungu eh, Asema nabi huyo Mtu ambaya atakuwa msikilizi nabi huyo Ataangamizwa Na kutengwa na watu wake Sema, mbe, Mtu siya msikiliza yesu Atakula atashiba Atapanda vyeo atafanya nini Lakini Biblia inasema atangamizwa Kitu kinachosema na Biblia Na, na manabi wote tangu Samuel na wale waliokuja baada yake wote walina nena walihubiri wali habari za siku hizi ninyi mekuwa watoto wa manabi na wamagano yale ambayo Mungu waliagaa na baba zenu akimambia Ibrahimu katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabaikiwa ni mpango wa Mngu kwamba Mungu ahekwa kwa yaudao ni kabila zote za ulimwengu mpango wa mungu mpana Subabu leo hii Dunia sema itakuwa wale ambao hao kuitwa wana wa mungu Wataitwa wana wa mungu wali hai Kitabu mm -hmm. e, jawarumi blangu wa tisa wewe tuikuwa hatu na, e, na saba Hei leo utashikia wa hatu na wambia Hemu hizi dini e, Zizo eto na wazunguzungu amigusu badai na dini e, Tuende kwenye mila na zababu zetu Kwa niwe babuze, babu ya kwa mbaya na mina, kwa hizo mina kapewa na nani Unataka kuniambia, chukwaza kwa wako na wewe Kwa soo kisema mbira, wato na yu, kuna, kuna kuna movement Ya watu kujaribu kutweza mambo ya neno la mungu ya Biblia Unataka mbira yu, yu tufuate mila na destuze, tukatambike Kama mnaona huyu mungu wa Biblia hafai Basi huyu mnemu mtambikia yuko wapa na kukugani Muthibitisha basi kama mnataka wenda kisasi Haipo Haipo Mstari Wa Shina tanasema nini Mekua toto wa manabi Sama maagano yale ama Mungu waliagana na babazenu Hakimambia Ibrahimu katika Kwa kina wako ki, Kabila zote za ulimengu tabalikiwa so Shina sana mstari wa mwisho Ala sama mungu Hakisha kumufufua mtumishi wake yesu hari mtuma kwenu ninyi kwanza ili kuubarikiya kwa, kwa kumepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Maovu yetu tunaepeshwa na Mungu sio kuyaacha. Ukisikia nimekwambia kwamba acha dhambi. Je, Mungu anataka tukae kwenye dhambi bado unasema la. ya King James anasema God forbid. Tu, Tunajukuma kula kushindana na niili yetu ya dhambi kile ipo Lakini Ni kwa habari ya mili yetu Mtu anaitenda Thambi tatu kwa siku Na mtu anaitenda thambi kumi kwa siku Na thambi ya ziningani Uingi wa thambi ndio notu mbali na mungu wetu katika maisha ya mwilini Lakini kinato tuwe takaribu na kristo katika mungu wetu Ni imani yetu katika yesu Kristo Eh Katika mungu Masi Tumiasikia yote haya então que a família casa já ya facálio em casa tu estás facálio tu é jovem tu é mais pessoa por engano se está nesse hora fiquei a corar se eu não vou a qualquer ya lá já está na kweli joia hapa tena se na criança machaca mauri no mundo a na reta Iyo mizani itakua mizitoki asigani mizito mizitoki wapanda wa mungu Itapata mashaka mawiri Mungu nakuletea kweri tano Meshina eh. Mungu wabariki sana utashapa Tapa kutana ndeyo na mlango Wa ne Tito kucha matendo wa mitume Baba minu kushukuri kwa tira ya neno hili Tunasema sante mungu Kwa mengi mengi kabiso na tutendea Mungu mbaraka zako na neema zako rehema na msamaha Sikamba tane nasi Ukatulisha na kutunyesha quando mapenzi yako pensa na barcazaco os icai némpa que me pa que aí na atenção com na